19. Hideo jutani boldognak kellett volna lennie. A csapata, a jakult fecskék a hetedik körben 96-os vezetésre állt a henszhint tigrisek ellen. A Fedec stadion mennyezete alá kivetített háromdimenziós reklámban éppen a Vélend Jutani termékeit ajánlották a fogyasztók figyelmébe. Közvetlen visszajelzések azt mutatták, hogy a stadionban helyet foglalók 63 ához eljutott a hirdetés lényege. Bár a kedvenc elkapóját, Haruo Otanit már korábban kiejtették, a fecskék az ötödik körben két hazafutással felhozták az eredményt. Most a csere elkapónak kellett helytálnia, de a jelek szerint ő is jó formában volt. Jutani szomorkássan megállapította magában, hogy ő ilyen szempontból rosszabb helyzetben van, mint a két csapat vezetői, neki nincsenek játékosai, és ő nem kérheti, hogy lecseréljék, legalábbis egy kis időre. Ez persze nem volt újdonsága számára. 17 éves kora óta többé-kevésbé mindig egyedül kellett intéznie az ügyeit, csak magára számíthatott, Miközben a legelső parányi cégéből kifejlődött a Jutani iparvállalat. A munkája, a pályája megkoronázására abban a pillanatban került sor, amikor a cége egyesült a Villendel, és úgy gondolta, élete legbüszkébb pillanata az lesz, amikor a Covenant nevet viselő telepeshajó végre útnak indul, feltéve, hogy erre valóban sor kerül. Létezik valaki, aki éppen ezt nem akarta. Valaki, vagy valamilyen szervezet mindent elkövet annak érdekében, hogy megakadályozza a dolgot. Valaki komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy gyanakvást és paranoiát szítson az ő alkalmazottai között, meggyőzze őket arról, hogy a villendosok szabotálni próbálják a jutanisok munkáját, törekvéseit. Miközben még mindig nem lehetett kizárni azt a lehetőséget, hogy a Jotou kárt mozgatja a szállakat, újabb tényezők és szereplők is képbe kerültek. A Londonból érkezett legutolsó információk legalább annyira voltak zavarba ejtőek, mint bíztatóak. A cég ottani biztonsági szakemberei rábukkantak valamire, csak éppen azt nem tudták, hogy mire. A út irányító elnök triász fanatikus módon állt az üzlethez, de más értelemben véve korán sem voltak elvakultak. Jutani mindig is csodálta a zangot, de sosem tartotta valószínűnek, hogy a nő képes jóvá hagyni vagy esetleg elrendelni, hogy a kártel alkalmazottai megöljék magukat a cég érdekében végzett tevékenység közben. Jutani számára a fő gondot az jelentette, hogy sem ő, sem Davis, sem az alárendeltjeik nem tudták elképzelni, a Jothoun kívül másféle szervezetnek, cégnek vagy csoportosulásnak lehet elég oka és hatalma, hogy ilyen akciókat hajtson végre. Az ellenségnek nem sikerült meghiúsítania vagy elodáznia a Covenant startját, de Jutani biztosra vette. A kétségbe fanatikusok újra próbálkozni fognak. De vajon milyen messzire hajlandóak elmenni azért, hogy elérjék a céljukat? Lehet, hogy nukleáris eszközökhöz is hozzáférnek? Vegyi fegyverekhez? Ha a megállításukra tett ellenakció közben esetleg meghal a v jutani valamelyik munkatársa, akkor még el lehet simítani a dolgokat, de mi van akkor, ha a következő támadás a hajó fedélzetén már mély álomba merült telepesek ellen irányul. Ha azoknak bajuk esik, a visszhangnak köszönhetően akár – Apám! – Jenny Utani aggodalmasan nézett az apjára. Bár hideó számára az üzleti világban töltött hosszú évek során természetessé vált, hogy elrejti érzelmeit, a lánya képes volt rá, hogy úgy olvasson az arcáról akár egy nyitott könyvből. Jenny pontosan tudta, az apja néhány nap leforgása alatt, az emberrablási kísérlet óta volt már dühös, depressziós, magabiztos, azután az éttermi találkozót követően, ami sokkal rosszabbul is elsőhetett volna, a történetesen nem egy régi barátot bíznak meg a merénylettel, dühös és magabiztos egyszerre. Most viszont ismét komorrá és csüggetté változott. Ezt talán érthető, hiszen hiába álltak rendelkezésére a legjobb orvosok és gyógyszerek, már nem volt fiatal. Azt az örömöt, amit a jutani és a villent sikeres egyesítése váltott ki belőle, már-már állandó jelleggel felváltotta az incidensek miatt idegesség. Nomó ütött egy triplát az ellenfélnek, a fecskék ismét pontot szereztek. A stadion szinte felrobbant, de a privát páholyból egyetlen hang sem hallatszott ki. Apám, mondta Jenny ismét valamivel hangosabban. Jól vagy? Tehetek érted valamit? Tessék? Hideó jutani összerezzent, a lánya felé fordult, elmosolyodott. Nem, nem, Jenny, minden rendben van, csak elgondolkodtam. Tudom, mi jár a fejedben, mondta Jenny óvatosan. És azt is tudom, ha folytatod az ilyen elgondolkodást, előbb-utóbb agyvérzést kapsz. Teljesen mindegy, hogy a kovenant elindul vagy sem, ha te már a tervezett start előtt meghalsz. Bölcs megállapítás, mondta Jutani, még mindig mosolyogva. Az ilyen tanácsokkal csupán az a gond, hogy könnyű osztogatni őket, de annál nehezebben megy a megfogadásuk. Egy új mozdulattal hátra csúsztatta a székét. Beszélek anyáddal. Most? Jenny a fülke felé intett. Mindjárt vége a meccsnek. Ahogy ezek ütnek, még el fog tartani egy darabig. Izgalmas, de most nem foglalkozhatok ilyesmivel. Azt hittem, képes leszek lazítani egy kicsit, de amíg a Kovenantal kapcsolatos ügy nem rendeződik, ez nem fog menni. Jutani felállt a székből és elindult. A szék követte egészen addig, amíg a férfi egy mozdulattal rá nem parancsolt, hogy maradjon ott, ahol van. Átment a lányához, lehajult, megcsókolta a homlokát. Nézd meg, helyettem a meccset, kicsim. Ha nem érek vissza az utolsó körig, majd elmeséled, mi történt. Jenny rezignáltan felsóhajtott. Remélem, hamarosan pontot tehetünk ennek a kellemetlen ügynek a végére. Már csak miattad is. Jutani megcsóválta a fejét. Inkább a cég érdekében. Jenny a székkarfájába épített vezérlőpanelre csúsztatta a kezét. Felhúzzam a holó függönyt, hogy ne zavarjon a zaj. Nem kell. Csak néz nyugodtan. Jutani ideges mozdulattal beletúrt fekete, de már ritkuló hajába. Majd én felhúzom a saját függönyömet. Megfordult és átment a lakosztály másik végébe. Tudta, a lánya aggódik miatta, de ez ellen semmit sem tehetett. Mások elől el tudta rejteni az érzéseit, Jenny viszont átlátott rajta. Ahogy Sakikó is, előtte sem titkolhatott el semmit. Rendelkezett a feleségekre oly jellemző, pseudo-telepatikus képességekkel. A beosztottjai, az alárendeltjei kivétel nélkül tanult, képzett, kompetens emberek voltak, Némelyiküket kifejezetten szimpatikusnak találta, de egyikük sem lehetett a számára olyan partner, mint sakikó. Biztos vannak olyanok, akik morbidnak tartják, hogy valaki egy stadionban, egy privát páholy hátsó részében tartja az egyik szerette maradványait, de ez ebben az esetben érthető volt. Hideo rajongott a baseballért, ám a felesége, Szakikó egyenesen imádta ezt a játékot. Egyértelműen is határozottan rendelkezett, amikor szóba került, hol legyen a végső nyughelye. Erre a beszélgetésre akkor került sor közte és a férje között, amikor a betegsége nagyon súlyossá vált. Eredetileg azt akarta, hogy odalent a pályán a dobókörben szórják szét a hamvait. Hideónak erről végül sikerült lebeszélnie. Találtak egy kompromisszumos megoldást, a hakát a páholyban helyezték el. A kis fülke megvilágítása kellőképpen diszkrét volt. A fal mellett néhány alacsony oszlop állt, mindegyiket afrikai malahitból faragták, a zöld volt szakikó kedvenc színe. Jutani az egyik szekrényből elővett egy palack friss vizet, és neki látott, hogy mindent letisztítson. Ezt követően a hagyományos vödörrel és merítővel végrehajtotta a kiomerus szertartást. A friss virágok mellett a fülkében mesterséges orhideákat és más egzotikus növényeket is elhelyeztek. Mindegyik egyedi, kézzel készített alkotás volt, szinte meg sem lehetett különböztetni őket a valódiaktól. A két karú ezüst tartóban fokozatskálás elektronikus gyertyák világítottak, fényük a férfi közelettére automatikusan felerősödött. Jutani kivette egy nyitott dobozból egy öngyulladós füstülőpálcát, aktiválta, lassú mozdulattal belehelyezte a tartóba. A közelben egy kancsóban még elegendő mennyiségű a volt, nem érezte úgy, hogy töltenie kellene hozzá. Letérdelt a haka elé, ráült a sarkára, maga előtt egymáshoz illesztette az ujjait, lehúnyta a szemét és meghajolt. Az utóbbi időben, amikor ilyen szabályos pózban térdelt, mindig megfájdult a bokája, de nem foglalkozott ezzel, egyszerűen nem vett tudomást a fájdalomról, arra gondolt, sakikó biztosan nagyra értékelni ezt az áldozatot. Felegyenesedett, csípőre tette a kezét, a hakára nézett. Ma nem hozta ajándékot, Szakikó, legfeljebb csak annyit, hogy a fecskék győzni fognak. Elmosolyodott. Téged ismerve ez is éppen elegendő. Sajnos a probléma, amiről a legutóbb beszéltem neked, még mindig nem oldódott meg. Fogalmam sincs, mit tegyek. Még mindig nem tudjuk ki a felelős a történtekért, így nem is tudunk közvetlen módon cselekedni. Az embereink talán valamivel közelebb kerültek a válaszokhoz, de rohamosan közeledik a hajó indulásának ideje. Ezt a zavart mindenképpen meg kell szüntetnünk. Még mindig gyanakszunk a Jotó kárterre, de úgy tűnik más erők is beléptek a játékba. Az embereink keményen dolgoznak, hogy megtalálják a válaszokat, de még mindig nincsenek tények, amelyek alapján cselekedhetnénk. Megcsóválta a fejét. Nem tudok lépni, nem tudok parancsokat adni, ha nincsenek a kezemben megfelelő információk. Olyan vagyok, mint a hadvezér, akinek a katonái kénytelenek elhajolgatni a rájuk lőtt nyilvesszők de nem látják az ellenséges íjászokat. Addig maradt mozdulatlanul, míg a térdébe és a bokájába hasító fájdalom elvisehetetlenné vált, míg érezte, hamarosan elzsibbad a lába. Lehetőség szerint el akarta kerülni, hogy kénytelen legyen rácsapni a falba épített vészjelző gombra, amivel leadhatja a jelzést, hogy segítségre van szüksége, segítségre ahhoz, hogy felálljon. Kínlódva, vergődve, de valahogy sikerül talpra állnia. Hiányzol, szakikó. Hiányoznak a tanácsaid, a simogatásaid. Hiányzik a mosolyod. Hiányzik, hogy amikor a fecskék megcsináltak egy hazafutást, úgy szögdécseltél örömödben, akár egy kisgyerek. Hiányzik, ahogy a céget szemlélted. Hiányzik, ahogy a ruháidat, az égszereidet viselted. Még az élcelődésed is hiányzik, aminek, igen, néha, de nem mindig volt valamilyen alapja. És hiányzik a... elhallgatott. Nem akart úgy visszamenni a másik helyiségbe, hogy könnyes a szeme. Hideó Jutani, a vélent Jutani elnök vezérigazgatója nem árulhatja el a gyengeségét. Azok, akik olyan pozícióban vannak, mint ő... Nem sírhatnak. Az ilyen emberekre az jellemző, hogy halk, de mégis határozott hangon parancsokat osztogatnak. Az ilyen emberek tiszteletet parancsolnak. Még akkor is, amikor történetesen egy meccset néznek. Az emberei itt is és Londonban is egyre közelebb kerültek ahhoz, aki az akciók, a küldetés szabotálása mögött állt. Kellett, hogy közelebb kerüljenek hozzá, Kellett, mert a kovenant indulását nem halaszthatták el, nem törölhették. Biztos volt benne, sikerül megtalálni azokat, akik ezt akarják. Igen, meglesznek, és elintézik őket. Csendesen, feltűnés nélkül, de keményen. Még egyszer meghajolt, majd megfordult, és elhagyta a füstölő illatú fülkét. Ismét maga mögött hagyta életének azt a részét, amitől meg kellett válnia. Az életének egy másik része türelmetlenül várt rá. Jenny jutani megfordult a székével, és már-már felállt, hogy üdvözölje az apját, de végül letett erről. Tudta, az apja ettől csak zavarba jönne, idegessé válna, ez pedig az ő esetében mindig gátlóan hatott. Ilyenkor miután halott feleségéhez beszélt, inkább békén kellett hagyni őt egy kicsit. Még egy olyan kemény ember sem volt immunis az érzelmi stresszel szemben, mint ideul jutani. A férfi felfedezte a lánya arcán a feszültséget. Már jobban vagyok, próbálta megnyugtatni. Anyát közelsége mindig segít lecsillapodni. Akkor nem ezt mondtad, amikor a házban állandóan a nyomodban volt, és egyfolytában kiabált. Jutani elmosolyodott. Anyát sohasem kiabált velem. Ő csupán nyomatékosította az álláspontját, és ezt általában kisi emeltebb hangon tette. A pálya felé biccentett. Hogy állunk? Jenny elhúzta a száját. Nem túl jól. Ott, ami hazafutást csinált a tigriseknek. Már csak egyjevezetünk és mi futunk. A pokolba. Jutani visszaült a helyére. Most valahogy nincs kedvem végignézni a hosszabbítást. Ellenőrzöm a defibrillátort. Jenny elmosolyodott. Rólam senki nem mondja, hogy nem gondoskodom az apámról. Jutani halkan felnevetett. Jól vagyok. Tényleg. Nézzük inkább a mérkőzést. Hosszabbításra került sor, de a fecskék végül nyertek. Igaz, csupán egyetlen ponttal, de összejött nekik. A meccs végén Jutani vacsorát hozatott a páholyba. A szintetikus szték, a zöldségek és a bor ami Új-Zéland egyik legutolsó még működő szöllészetéből származott, jobb kedvre derítette. Ebben az oldott, vidámabb hangulatban már arra is képes volt, hogy kikérje a lánya véleményét. Sohasem fogadta meg Jenny tanácsait, a meglátásait azonban mindig szívesen meghallgatta. A jelek szerint Londonban előrelépés történt a nyomozás ügyében, mondta Jennynek, miközben már a desszertre vártak. Akkor mi a gond? kérdezte a nő. Ivott egy korgy pörjét, ez is a saját termékük volt. A Jutani évtizedekkel korábban megvette az eredeti céget. Az, hogy nem halad elég gyorsan. Jutani felemelte az ölébe terített szalvétát, az asztalra dobta. Nem volt kedve a desszerthez, Jenny az övét is megehette, ha akarta. Minél közelebb kerülünk a kovenants tartjához, annál idegesebb vagyok. Jenny elgondolkodott. Ezek az ismeretlen emberek eddig mindennel kudarcot vallottak. Ez igaz, de egyre bátrabbak is eddig valójában csak szerencsénk volt. Ha a cipődben véletlenül nincs nyomkövető, ha nem őrzöd meg a hideg véredet, akkor boltak volna. Ha az alkalmazottaink, Daniels a hajón és örmester Londonban, ha ők történetesen nem ennyire éberek, talán a többi akció sem fulladt kudarcba. Kiúszta magát ültében, mindkét kezét az asztalra tette, összefűzte az ujjait. Megeshet, hogy valaki egész nap nyer a kártyán, aztán hirtelen mindent elveszít. Ismersz engem, Jenny, nem szeretek egy olyan megfoghatatlan dologra hagyatkozni, mint a szerencse. Megérkezett a deszert. Két kis csészében, gránátalmával ízesített, zöld sörbetet kaptak. Jenny villámgyorsan végzett az egyik adaggal, de a másodikat már ráérősen kanalazgatta. – Nem szigoríthatunk a biztonsági szabályokon? – kérdezte. Jutani megrázta a fejét, töprengve nézett oldalra. – A hajón már nem. Mindkét űrkikötőben komoly változásokat hajtottunk végre, szigorúbban ellenőriztetjük a szállítmányokat, a személyzetet. Biztosítottak arról, hogy illetéktelen személyek már nem juthatnak fel az űrsiklóra. Jenny tartó keze megállt a levegőben. Kisi összeráncolta a homlokát. De hogyan képes akár a legjobb biztonsági személyzet rájönni, kinek mi a szándéka? Rendben van, a fegyvereket vagy a robbanóanyagokat megtalálják, de az ellenséges szándékot hogy derítik fel? Vagy esetleg erre is megvannak a megfelelő eszközeink? Te is tudod, mire gondolok, felelte jutani türelmetlenül. A biztonsági személyzetet képzett és tapasztalt emberek alkotják, akik szükség esetén vallatúra fogják a hajóra igyekvőket. A rendszer természetesen nem tökéletes, de a múltban elég hatékonyan működött. Persze, mormolta Jenny. A múltban? Csak hogy ez a jelen? Előfordult, hogy jutani úgy gondolta, a lánya szándékosan próbálja feldühíteni. És te vajon milyen változtatásokat javasolsz, hercegnő? Bízol benne, hogy a londoniaknak sikerül megtalálniuk a problémánk forrását, de mégis aggódsz, hogy túl lassan haladnak a dolgok. Jutani halkan felmordult. Biztos vagyok benne, Beveridge kapitány nem azért került a jelenlegi pozíciójába, mert korábban ostobának vagy tehetetlennek bizonyult. A misszió biztonsági főnökét, Daniel mestert sem azért választották ki a jelentkezők közül, mert képzetlen vagy tapasztalatlan. A fedélzeti biztonsági csapat megvédi a hajót, így Lopéőrmester maga dönthette el, részt kíváne venni a Londonban zajló nyomozásban. És igen, mindezek ellenére aggodalommal tölt el a nyomozás üteme. Jenny kissé oldalra döntötte a fejét. A hajára fújt gyémánt por szikrázni kezdett a lámpáinak fényében, és ettől úgy nézett ki, mint egy gyönyörű, de kemény lelkű tündér. Akkor csinálj valamit, hogy felgyorsítsd az egészet. Senki más nem mert volna ilyen parancsoló hangon beszélni, hideújutanival. Például mit? Beveridge és lopé már minden eszközt és minden forrást megkap, amire szükségük lehet. Sosem lehet tudni, hogy a megfigyelők mikor válnak megfigyelté. Jutani összemondta a szemöldökét. Ezt ki mondta neked? – Te, valamikor régen. A férfi halkan felnevetett. <gül> – A memóriát sokkal jobb, mint az enyém. Azt akarod mondani, hogy azok, akikre a nyomozás irányul, esetleg megneszelik, mi zajlik körülöttük, és tesznek bizonyos intézkedéseket, hogy gátolják az erőfeszítéseinket? – Én azt akarom mondani – Felelte Jenny, miközben úgy mutogatott a kiskanállal, mint egy karmester a pálcájával, hogy esetleg fel lehetne gyorsítani a nyomozást, ha egészen más oldalról közelítenénk meg a dolgot, mint eddig. Harcban sosem szabad kizárni annak a lehetőségét, hogy váratlanul megnyílik egy második front. Ezt ki kell használni? Jutani elképedve nézett a lányára. Ezt is tőlem hallottad? Nem. Jenny Kikanalaszt az utolsó darabka már elég jól csörbetett. Kávákami szorokó, azt hiszem. Jutani elgondolkodott a javaslaton. Azt hiszem ez jó ötlet. Nem gondolom, hogy árthat, ha megpróbáljuk. Ha azoknak, akik jelenleg nyomoznak, nem sikerül beazonosítaniuk az ellenfeleinket, akkor talán valaki más, valaki, aki más oldalról közelíti meg a kérdést, talán ő elérheti a kívánt eredményt. Jenny fogott egy vászonszalvétát, finoman megtörölte a száját. Gondolsz valakire? Jutani bólintott. Olyas valaki, aki időnként dolgozni szokott az egyik barátomnak. Nemrég együtt vacsoráztunk ezzel a barátommal, és felmerült az illető neve. Olyas valaki ő, aki szabadon mozog a legitim világban, de hozzáfér más jellegű forrásokhoz is. Olyan forrásokhoz, amelyek, Beveridge és Lopé örmester előtt nem nyílhatnak meg. Ígéretesen hangzik. Örülök, hogy egyet értesz. Jutani hangjában a szarkazmus keveredett a szeretettel és az elismeréssel. Azonnal kapcsolatba lépek vele, tájékoztatom, útnak indítom. Holnap estére már Londonban lehet. Reménykedjünk, hogy eredményes lesz a ténykedése. Finom volt ez a desszert. Ahogy felálltak, Jenny kedvesen az apjára mosolygott. Meg kellett volna kóstolnod. Jutani megrázta a fejét. Azt hiszem, amíg ezt az ügyet nem zárjuk le, amíg nem járunk sikerrel, nem leszek olyan hangulatban, hogy bármilyen kényeztetésre vágyjak. Eltekintve persze a te A páholy ajtajához léptek. Odakint négy testőr várakozott, kettőnek Jutanit, kettőnek pedig Jennyt kellett haza kísérnie. – Bárcsak anyait lehetne, – a Jenny. – Neki biztos lennének jó ötletei arra, hogy mit tegyünk. Jutaniból a lánya szavai őszinte vidám nevetés csaltak elő. Anyád ragaszkodna ahhoz, hogy személyesen menjen Londonba, fegyverrel a kezében. Anyád szétlőne mindenkit, aki az útjában állna. Olyan volt ő, akár az elszabadult hajóágyú. Okos, gyönyörű, de teljességgel kiszámíthatatlan. Jenny az apjára nézett. De te szeretted ezt benne? Nem, ezt tartottam a legrosszabb tulajdonságának. Jutani elmosolyodott. De az összes többi tulajdonsága felettette ezt az apróságot. Jói Nagata nem úgy nézett ki, ahogy a jakuzák probléma megoldóit elképzeli az ember. Alacsony volt, a feje erősen kopaszodott, Kerek arca eléggé kövérkésnek tűnt. Látszólagos puhányság azonban kemény, edzett izmokat takart, a reakció ideje pedig elképesztő volt. A judót tartotta a fő specialitásának, de már szinte valamennyi küzdősportban, mesteri szintre jutott, nem sok minden maradt ezen a területen, amit még nem próbált ki. Képes volt arra, hogy legyűrjön, kicselezzen, legyőzzön bárkit, aki méreteit tekintve közel akkora volt, mint ő, és természetesen a nála termetesebbek többségét is el tudta intézni. Ami a nyers fizikai erőnél és az ügyességnél is fontosabb volt, általában túljárt ellenfelejeszén. Valaki, aki küzdött vele, meg is állapította, hogy ellene harcolni olyan, mintha az ember egy intelligens bowlingojót próbálna legyőzni, nem lehet fájdalmat okozni neki, Soha sem lehet kiszámítani, mi lesz a következő mozdulata, mire az ellenfél észbe kap, már rég a földön van. Ngatának nem volt szüksége arra, hogy becsomagoljon. A az egyik szekrényben tartott egy egyszerű fekete sportáskát, abban minden benne volt, amire szüksége lehetett, ha parancsot kapott a gyors indulásra. Elköszönt a macskájától, Luntól. Biztos volt benne, hogy a lakásba telepített mesterséges intelligencia gondoskodni fog az állatról. Azután gyorsan átfutotta a megbízásra vonatkozó részleteket. A repülőtér felé tartó robottaxiban fejezte be az olvasgatást. Felszállt a privát szuperszónikus gyetre, amivel Londonba kellett eljutnia. Kedvelte nagy Londont, többször járt már ott, sok időt töltött azon a helyen, és nem mindig csak a munkája miatt. Az angol város más volt, mint nagy Tókió, kellemes környezetváltozást ígért. Jó hely volt, ha az ember figyelmen kívül tudta hagyni a sok mocskot, a szennyezett levegőt. A kapott információk szerint egy fanatikusokból álló csoportot kellett megtalálnia. Elképzelhető volt, hogy ezek az emberek a Jotó kártel megbízásából ténykednek, de azt a lehetőséget sem lehetett kizárni, hogy semmi közük a céghez. A vélend jutani megbizotjai már keresték őket, de neki ezektől a szakemberektől függetlenül kellett dolgoznia. A felállás tökéletesen megfelelt neki. Ha a szükség úgy kívánta, csapatjátékosként is kiválóan teljesített, de jobban szerette, ha egyedül hajthatja végre a műveleteket, mert így eleve elkerülhette a konfliktusokat azokkal az emberekkel, akik gúnyolódtak rajta a külseje miatt. Nem akart bántani senkit, ha nem muszáj.